Ja, kul att se er allihop. Har ni hälsat på varann? Så annars kan ni bara säga Hej, vad trevligt att du är här. Vad kul att vi är med i samma församling eller i alla fall på samma gudstjänst samtidigt. Jag annonserade redan förra söndagen att jag skulle tala lite om drömmar och visioner och att Blickar mot framtiden, sådär. Så och det, det kommer jag att göra. Vi kan vara lite olika personledstyper. En del tänker mest på vad som har hänt och på, på vad som har varit och lever i liksom i det förflutna, och som minst det som det som hände. På något vis så har det lite med åldern att göra. Tror jag, att Ju äldre man blir desto mer tänker man på det som har varit. och Desto mindre vill man tänka på det som kommer längre fram. Jag insåg att jag är ganska mitt i livet. Jag insåg att jag har ungefär lika länge sedan jag började jobba till dess att jag kommer att gå i pension. Så att Jag har liksom både lite att blicka tillbaka till men också ganska mycket framåt. Och jag har alltid varit en person som som tänker på, på, på framåt och vill framåt och liksom har tänkt mycket på det här med riktning och sådär motivationen till att göra det vi gör här i församlingen att, att engagera sig, att förbereda en predikan eller besöka människor eller ta ett samtal eller åka till Kiruna och uppmuntra församlingen där det, det har ju för mig att göra med att jag har att jag har sett någonting Det är inte så att jag har sett ett tv-program Eller en film Eller något, en, en väldigt tydlig bild Men jag har, jag har sett något Som Gud har visat mig En, en, en bild av, av framtiden Som, som Gud föredrar och Som Gud ha, har eh, Gjort planer för och Som man har tänkt ska, ska få ske Och ska få hända sådär och mina tankar går ofta till, till det här som, som ligger lite längre fram. Och när vi flyttade hit till Korskyrkan så, så det jag såg då, det var liksom en, en mängd små grupper av människor som, som jobbar tillsammans här i stan. Det var, det var bilden, men, men det, det var fler än de vi har nu. <laughs> Och när jag tänker på det här och när jag liksom kommer tillbaka till den här bilden och ber i det och, och ber Gud visa mig så, så ser jag fortfarande alltså hundratals grupper av människor som möts. Jag har liksom inte alls svårt att föreställa mig hur, hur det här nya sporthallen är full med folk. Men för, för drygt tio år sedan så fyllde vi och Pingstyrkan tillsammans när vi hade den här Impact Tour med 1500 Människor varje gång i fyra kvällar på raken Så jag vet att det går Och jag, jag tror att alltså, Gud vill eh, Rädda många människor Här i Luleå Och det, det är det jag på något sätt Ser när jag, när jag ber Och det är det som motiverar mig Det är det som hjälper mig att, att Titta framåt och, och det är det som Ger en kraft att Stiga upp på på det är det som gör att man fortsätter och, och nöter på så här. Och det jag tror att det, jag vill säga är att det jag ser det är större än, än det vi har här. Bara. Och när vi har formulerat församlingens vision här under åren så har vi tagit med lite olika saker som, som också sträcker oss. Att Vi vill vara en församling som når ut i hela världen som får vara till välsignelse för andra församlingar i Norrbotten och utöver Nordkalotten och församling som, som jobbar med mission och når ut i, i hela världen och det jag kan se är ju att det här har funnits i mig också hela tiden nu säger jag inte att korskyrkans person, vision är min egen vision för det är våran det var Gud har visat oss och talat till oss tillsammans men jag har också sett det och jag, jag märker att Gud leder mig ännu mer mot det här som, som berör något större än det som är bara oss. Och Jag hoppas att den här förkunnelsen idag ska kunna hjälpa dig och mig att, att lyfta blicken och se lite större lite bredare, lite mer än, än det vi bara ser här och nu. Vilket i och för sig är bra och, och härligt och trevligt på många sätt men, men att vi kan få se något som är som är Och jag tror att vi är i ett skede som församling där Gud utmanar oss tillsammans att, att, att lyfta blicken, att, att våga se mer, att kanske också fokusera. Jag ska tala lite mer om det här idag. Jag ska tala också om att när, när Jesus bygger sin församling så, så gör han det mycket genom att han, han ger oss bilder. Nu kommer ihåg Petrus predikan på pingstdagen i Apostlärningarna 2 så, så, så citerar han en profet från gamla testamentet från, det är profeten Joel som flera hundra år före Jesus talar ut att de gamla männen de ska drömma drömmar och de unga männen de ska se syner eller visioner och de... Och han, alla hans söner och döttrar ska profetera När anden kommer över dem Och det, det citerar Petrus på Pingstdagen. Det, det, det är så Gud talar till oss allihop det, det är så han vill leda oss vidare Det är så han, han bygger sin församling I Matteus så står det att Jesus bygger sin församling Om man ska bygga någonting Jag hörde här i veckan Jag fick veta att det är flera här som gillar att bygga med lego faktiskt som är plus 12 år kan man säga. <laughs> och, det, och det är ju kul. Så här. Men om man ska bygga något komplicerat... Alltså man kan ju bygga på frihand med Lego och se vad det blir liksom så här. Men om man ska bygga något komplicerat. Vad det nu kan vara. Ett slott. Eller, <laughs> eller något från Star Wars. Eller vad det nu kan vara. <laughs> så här... <laughs> Nu får ni inte börja prata om det här, nu får ni vänta. De har redan visat vilka där här som, som är intresserade av det här. Så, så behöver man en ritning. Alltså man behöver en bild som, som man utgår ifrån. Och när Jesus bygger sin församling så använder han oss. Och han ger oss en bild som vi kan titta på. Som han skulle vilja att det... Skulle se ut. Vi kan ju ha våra egna bilder och våra egna tankar, men, men Gud vill visa oss allihop den här bilden av församlingen och hur den ska se ut. Och det, det är inte bara jag som, som är församlingsledare, eller Therese som är lovsungsledare, eller hemgruppsledarna som ska se den bilden, utan vi behöver allihop få syn på den. Och Gud kan, kan, han säger ju att de gamla ska drömma drömmar. Jag är mitt i så jag får välja om jag är gammal eller ung. här. Om ni är äldre än mig så hör ni till de gamla. Om ni är yngre så hör ni till de unga. Nej, jag vara. bara. Men hur gammal kan man vara för att få se bilden av framtiden som Gud vill visa? Jag tror man kan liksom drömma den här drömmen om vad Gud vill göra hela sitt liv. Hur ung kan man vara för att få se bilden av vad Gud vill göra? Alltså jag tror att man kan vara väldigt ung för att bli berörd av Gud och kunna se och förstå vad han har tänkt och vad han vill. Min egen erfarenhet var att när jag var 10-12 alltså, års ålder så, så hade jag en... en Väldig längtan Av att få, få Arbeta med mission Att få se människor komma till tro Att få göra någonting bra för andra människor Den här längtan och den här drömmen Har bara liksom växt och blivit större och tydligare Och så där har Byggts på under åren Så vi kan alla få vara med Och se Den helige ande kan uppenbara För både unga och för gamla det är lite spännande. Jag tror att det finns en, en utveckling i det här. Alltså en syn, det är någonting, eller vision, det är någonting som man ser ganska tydligt. En dröm, som ni vet, när man vaknar på morgonen och man har haft en dröm så är den lite mer eh, otydlig. Jag drömde att jag skulle simma med sjöjungfrån här i veckan. Det väl, och då väckte res mig precis, så det blev inte av. Och det var väl, var väl bra. Men, men det kan vara... alltså. Jag tror inte att det var någon dröm från Gud överhuvudtaget men, men, men när Gud talar till drömmar kan det vara lite mer otydligt Och när man är äldre så är man visar Och då kan man tolka och förstå saker och ting på ett lite annat sätt Om man är ung behöver man kanske en tydligare och enklare bild Att bygga efter Så Allihop inkluderade, alla med alla, även Kajsa här inkluderad, tror att den helige ande kan uppenbara drömmen, bilden, visionen för vad det är vi tillsammans ska göra och vad det är jag själv kan bidra med. Allt det här sitter ihop i Guds stora frälsningsplan, i Guds stora dröm för världen att alla människor ska bli Frälsta och komma till insikt om sanningen Så vi är allihop med Vi har alla en del, vi har alla någonting som vi kan Som vi kan se Och som vi kan bidra med Jag vill läsa en text Från apostelgärningarna 26 Det är några verser här Och om ni har biblarna med får ni gärna slå upp det Jag skrev ut det här från, från bibel 2000 För det var lite tydligare Precis det jag ville peka fram i den översättningen Den här gången så vi läser tillsammans Apostlärningarna 26 och från vers 12 Och det är Paulus som talar inför kung Agrippa När jag för den skull reste till Damaskus med översteprästernas fullmakt Och på deras uppdrag Fick under färden kung Agrippa mitt på dagen Se ett ljus Se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Här talar Paulus om att han fick se någonting. Han fick se det här ljuset. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du stjärnar emot. Jag sa: Vem är du, herre? Och herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Och så kommer här något som, som är väldigt intressant i det här sammanhanget. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett om mig och vad du kommer att få se om mig i framtiden. Vad du har sett och vad du kommer att få se om mig i framtiden. Du har räddat dig undan din, ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och vända den från mörkret till ljuset och från satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Därför, kung Agrippa, kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen. Först i Damaskus och Jerusalem och sen över hela Judén och inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra såna gärningar som svarar mot ången. Det är mycket se, det är mycket visa Det är mycket syn, vision Hos Paulus här Han, han fick ju liksom en, en upplevelse Som var lite utöver det vanliga När han mitt på dagen får se ett så starkt ljus Att han blir helt överväldigad av Gud Och faller till marken Och får se Jesus Och så säger Jesus att ja, men, Jag har visat mig för dig För att utse dig till min tjänare och ditt vittne Om vad du har sett av mig Och vad du kommer att få se av mig i framtiden min första Det första som jag vill slå fast här är att det du ser, det du ser avgör din riktning. Jag tog med här en, liten, en, en sak här bara för att förstärka här så att så ni ska komma ihåg. Jag hittar kikaren i garaget. Jag ska ta de här plastgrejerna. Men, men det man ser... Eh, Hjälper den att, att Hitta rätt riktning Och Faktum är att alltså, det, det man ser Längre fram Avgör ofta vilken riktning man, man, man Går i När jag var Som sagt när jag var yngre så hade jag den här längtan Att, att få Bli en missionär på något sätt det gjorde ju liksom att jag under tonåren, under studietiden, under andra saker gjorde vissa val. Alltså jag blev inte kemiingenjör. Jag upplevde att Gud ledde mig att jobba med alltså att gå bygg och anläggning istället. Och jag hade ingen aning om hur det hörde ihop men jag förstod då att det var väldigt viktigt att jag skulle göra det. Och nu har jag jobbat på Vägverket och Trafikverket. För att kunna försörja mig när vi har hållit på här i Lula och Korskyrkan och kan säga att ja, men det var Guds väg. Det ihop. Men, men det, det var ett, ett val. Jag ville bli en missionär. Det gjorde också att jag kunde välja att ansluta mig till Tim och jobba med mission på Kola Halvön och i Ryssland. För att jag hade liksom den här inre bilden av att ja, men det är det Gud vill att jag ska göra. Paulus, han var på väg i en riktning han, Hans framtid var utstakad Riktningen som han var på väg i var att utrota de kristna Det var hans mål, det var det han hade sett Det var det han höll på med Om han hade jobbat vidare så hade han ju kunnat bli Kanske den mest berömde Farisén Genom tiderna i judendomen Och du skulle fortfarande Förmodligen aldrig ha hört talas om honom Hur många andra fariser Känner vi till Liksom <laughs> Inte, inte ja, Någon som är nämnd i Bibeln I Nya testamentet Men Paulus Han, han fick se Jesus Hans riktning Förändrades och han blev ju då den mest betydelsefulla personen kanske efter Jesus och kanske Petrus i kristendomens historia. Men han, han betyder någonting för alla kristna i hela världen nästan varje dag fortfarande, 2000 år senare. så snacka om att kunna få, få... Ja, att riktningen spelar roll alltså. Vi möter olika saker som, som vill bli bilder för oss det är så vi fungerar. Alltså vi, vi ser olika saker och sen fyller det oss på något sätt och så vill vi gå i den riktningen. Det kan ju vara att man är ute och kör och så ser man en eh, reklamskylt, kaffe, fem kilometer. Eh. Ja, men då, då ser man det och så händer det något och så ser man liksom den där kaffekoppen framför sig och kanske ett vin eller bröd. Och så är man beredd och så svänger man av. Utan den där skylten så skulle man kanske inte ens ha blivit sugen på kaffe. Vi kan ha andra saker som vi liksom ser, om vi tänker på framtiden så tänker vi oss kanske karriär eller pengar Eller en ny bil eller vad det kan vara, så här Och så inrättar vi oss efter det på ett eller annat sätt Eller det kan vara att man, ja, jag ska kanske inte ta så många exempel Men, men ni, ni fattar, alltså det vi ser avgör vår riktning och då kommer vi till det som är lite jobbigt här. Och det är att alltså, vår riktning avgör ju också vår framtid. Eller hur? Så om man vill påverka sin framtid. Det var någon reklam. Jag satt och såg hockey igår och då är det någon sån här ny reklamgrej. Att man ska liksom förstå saker och ting som ska hända i framtiden och spela på oddset. Eller vad det nu var. Så här, att på något sätt veta vad som händer längre fram. Och det kan vi ju inte veta. Men, men vi kan utifrån den riktning vi väljer verkligen påverka vår framtid. Vad jag Utifrån vad jag ser, utifrån vad jag väljer, om jag liksom ser, om man tar geografi här, om jag liksom... Eh, titta åt det hållet och se den där bergstoppen och dit skulle det vara, eller havet åt det hållet om jag liksom vill ut till havet där så, och ser på det och ger mig iväg i den riktningen så, så är ju det som blir min framtid vid havet på den platsen om jag blickar mot bergen och ser det som min framtid så, och, och går i den riktningen så hamnar jag där och inte vid havet eller så kan jag blicka mot centrum i Luleå och se det. Och då är det det som blir min framtid. Om jag som, som kristen vänder blicken mot Jesus som Paulus. Om jag är öppen för att få se det han vill visa mig. Om jag är öppen för att försöka se vad han visar mig när det gäller församlingen. När det gäller vår vision, När det gäller mitt liv och min del i det. Så kommer jag att se det. För Jesus visar oss, eller hur? Och då kommer jag också att mycket tydligare, tydligare gå i den riktningen. Och där, därför Bibeln också talar om på många ställen: men Vi ska lyfta blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Vi ska fästa blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vi ska se och vi ska se och vi ska se. För det är det vi ser och det som. Som det som är i, i kikaren Som jag har fokuserat på lite längre fram Det vi drömmer om, den bild vi ser som, som påverkar vår riktning Och då avgör det också till stor del vår framtid Och då är det så att Gud har en framtid som han föredrar Överhuvudtaget i stort så, det, om man läser Nya Testamentet så, så hamnar man i uppenbarelseboken till slut eh, och så längst bak i uppenbarelseboken så, så är det en bild av den framtid som Gud absolut vill ha, som han planerar för att alla människor ska tillbe Jesus, att himlen ska komma till jorden och, och att alla ska uppstå på den yttersta dagen och det är liksom lovsång och jubel och, och eh, lammets bröllop och alla de här bilderna som som Gud föredrar som Gud sikta på och Gud har en riktning och det innebär också att Gud har en riktning för för oss som församling en del i det här huvudriktningen som Gud har Gud har en riktning för var och en av oss ung och gammal man och kvinna svenskar eller om du är från något annat land så har Gud en, en del för dig i det här också en framtid som han föredrar och om vi ska komma in eller, ja, om vi ska komma in i den så, så behöver vi se Guds dröm behöver se Guds plan och Gud vill leda oss in i den framtiden genom att faktiskt ge oss rätt, rätt bilder och när jag nu pratar om drömmar och visioner så så är det ju självklart ett, ett övernaturligt inslag, precis som. Menar, det skulle kunna vara som för Paulus. Liksom att man blir slagen till marken och ett starkt ljus Min upplevelse är inte så. Min är mycket mer. Om han såg ett starkt ljus mitt mitt på dagen, så är min mer som en glödlampa i ett lite så här dunkelt rum. Jag ska säga. Det, är ett, det är ett ljus och det. Det är en bild och den är ganska tydlig. Men, men det är ingen liksom enorm upplevelse kring det, utan bara en, en tydlighet att det det, är det här jag ser. Jag gjorde en övning igår också som, du kan, som vi kan komma tillbaka till sen också. Men jag satte mig ute och så bara Gud, nu, nu, nu behöver jag se igen. Nu behöver jag liksom få, få syn på den här bilden igen. Eliggande, visa mig bilden igen. Och så liksom satt jag där och faktum är att Gud, Gud påminner mig om en del saker och visar mig saker. Jag fick liksom igen se alla de här människorna som jag har drömt om. Alla de här ungdomarna som, som vi har drömt om tillsammans och pratat om. De här olika grupperna. För de finns där i den framtid som Gud föredrar. För Gud vill att människor ska komma till tro och bli frälsta. Och när vi pratar om församlingens vision så är det en del av den framtid som Gud siktar på. Och det är ju så här att om vi vill ha tag i, i, i om vi vill få se det. Och alltså, jag tror att och också att Guds framtid är det absolut ultimata för oss. Precis som för Paulus. Han hade en dröm om att, att få betyda någonting. Men när han bytte riktning och liksom gick med Gud så fick han betyda ännu oerhört mycket mer. Och när, när vi hakar tag i Gud och går i hans riktning och in i den framtid som han har planerat så får vi, får vi betyda oerhört mycket för människor runt omkring oss. Jag lovar inte att någon av er kommer att bli som Paulus kanske. Men, men vi kommer att få betyda något för människor omkring oss, för församlingen, för och för, för Guds rike och för, för världen. Och det är också en enorm välsignelse att, att få vara en del av det och se Gud göra saker och göra under faktiskt. Så Gud leder oss in i framtiden då genom drömmar, syner och visioner. Och vi kan få bli tjänare till vad, han, vad, vad vi har sett och vad vi kommer att få se av Jesus i framtiden. Jag tänkte bara tända bilden här om Samuel är beredd här för att bara visa lite om, om församlingens vision. Nu när vi pratar om det, det här är ju nedtecknat med ord, men... men Egentligen så skulle man ha bilder Men det är väldigt svårt att göra sådana bilder Om man inte är en riktigt duktig konstnär Korskyrkan vill vara en levande församling i Luleå Som växer genom att människor i olika åldrar Från olika kulturell och etnisk bakgrund Får höra de goda nyheterna Och kommer till tro och tränas till lärjungar I en gemenskap som präglas av passionerad andlighet Uttryckt i levande bön, lovsång och entusiasm Över evangeliet Det är väldigt mycket i de där meningarna men tänk dig att se det Alltså Försök att se det Låt Gud visa dig det Hur det ser ut En församling med många grupper i samverkan En missionerande församling som startar nya församlingar Och sträcker sig ut i Norrbotten och andra folk och länder Genom att sända ut missionärer i ekonomiskt stöd Till viktiga missionsändamål Att man ser det Och att man också ber Gud visa mig min plats i det så var, var, var är jag i den här bilden? Var finns jag i det här? Hur, hur ser det ut? Och så nästa. Om uppdraget. För människor till Jesus. Gör dem till lärjungar som följer, ärar och älskar Jesus och sin nästa. Och därigenom utbreder Guds rike. För människor till Jesus. Hur ser det ut? Hur ser jag ut i den bilden? Gud visar oss det Utmaningen med det här budskapet Är ju att Att få tag i I riktningen Att, att få se Guds bild Det är en utmaning att liksom Anpassa sitt liv efter det man ser Och att Gå in i den i den framtiden Om vi som församling ska få Tillsammans komma in i Den framtid som Gud föredrar och Som du tillsammans med mig Kan se hundratals eller tusentals Människor Så, så betyder det ju också att vi, vi Måste liksom Tänka till och planera Och sätta oss i rörelse i den riktningen Så utifrån det vi ser och jag känner mig personligen väldigt utmanad att, att fortsätta att liksom, st sträcka på framåt. Att inte bara vara nöjd med att vara pastor här, vilket inte är fel på något sätt. Men, men att inte vara nöjd med mindre än att få se liksom, det Gud har, hans föredragna framtid, komma till fullbordan. Och då behöver vi allihop kliva fram. Då behöver vi allihop vara med. Allihop behöver ta, ta tag i det och fatta mod och komma med våran legobit, eller om man ska säga, och, och bidra med det. Så församlingen behöver arbetare. Församlingen behöver människor som, som ser bilden, som ser visionen, som vågar gå och orka gå. Det vill att... Att vi, eller du, du och jag, vi ska göra under de närmaste veckorna. Det är att be att Gud får visa oss det här. Så det är en sak, liksom så här en, en liten stund nu på söndag förmiddag, men, men att, att be Gud visa mig bilden. Jag kommer att mejla ut lite saker här till er som har vårat veckobrev och så. Om du, vill, om du vill ha det så får du ge mig e-postadress e efteråt. Och så, och så ska du vill jag att du tar tid och be Gud uppenbara för mig. Visa för mig. Låt mig få se eh, visionen för församlingen. Låt mig få se bilden. Och låt mig få se mig själv i den bilden. Och så tänker jag mig att vi skulle också kunna prata om det i våra hemgrupper- ni får självklart prata med människor på annat sätt också om det. Eller du får tänka själv. Men jag skulle vilja ha någon sorts återrapport på det här. Jag skulle vilja ha liksom en, en återrapportering från hemgrupperna. Eller från dig själv. Liksom. Det här ser jag. Så här ser det ut. Så här, det här utmanas jag av. Eller det här tror jag är min, min bild och det här tror jag är nästa steg, det här är, är något som vi verkligen skulle, skulle behöva och så, Sen tar vi ihop det här och så kanske vi kan återkomma och ge en lite större och bredare bild än, än den som bara är, är min och Det kan ju också vara en ledning och hjälp för oss som församling att förstå liksom, ja men, Så här kan vi ta nästa steg, så här kan vi eh, ta ansvar tillsammans på olika sätt och så här kan vi gå, gå vidare Paulus skriver Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, Gud, härlighetens fader Ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande Som låter er få kunskap om honom Må han ge ert inre öga ljus Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga Så tänk församlingen, tänk vi Men tänk också personligen du kan be utifrån den här bibelversen som är i Efeserbrevet 1 och 17 att han ska ge ditt inre öga ljus så att du kan se. Så det är en, en biblisk bön. Vilket hopp han har kallat oss till och vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Om du inte känner Jesus så be att han visar, dig, visar sig för dig. Be att han uppenbara för dig vem han är. Och då har man i bibeltexten att utgå ifrån. Läs om Jesus i bibeln och be att han ska visa dig så att du kan få se och förstå vem han är Och vad han kan göra i ditt liv Och vad han har gjort för dig på korset Vi står i en fas Där vi kan Fortsätta att växa som församling Det är spännande det som, alltså, Förra helgen när Randy var här Var, det var jättekul det är liksom Gud fortsätter att skicka människor till oss som, som vill gasa på Som ser saker och som vill vara med I det Gud ska göra i i Sverige, som, som de säger från andra sidan Atlanten på något sätt. Det, det är spännande. Vi har andra kontakter i Amerika som trycker på. Sarah Bettys, som är på väg hit. Hon, hon har i alla fall fått rapporter om att det är på, på gång att hon ska få sitt visum här nu. Så att hon kommer här nu inom inte allt för lång framtid, hoppas vi. För att trycka på och jobba tillsammans med oss. Att nå ut i studentvärlden och så där Vi har ett gott och bra samarbete med Pingstyrkan, med... Betelförsamling i Rosvik och många andra saker Det känns som att Gud håller på Förbereda för en tid Där han vill Göra mer Där vi ska få se det här Se saker och ting börja hända Som, som han har planerat för Som han, som han har i sin Framtid som han, som han föredrar och planerar för Så vi får be att våra ögon öppnas och att vi kan få vara med att öppna ögonen på många människor så att de får vända sig från, från mörkret till, till ljuset och börja tro på Jesus. Här ska vi be tillsammans. Här är vi tackar dig för att uh, ditt ord är levande mäktigt. Tack för att du visade dig för Paulus. Tack för att du visade för honom vad du ville göra och använde hans liv. Tack för att den riktning som han gick i förändrade hans framtid utifrån vad du hade planerat och utifrån vad du hade tänkt. Hjälp oss att leva utifrån det exemplet. Jag ber att du i, redan nu i den här gudstjänsten ska börja ge oss tydliga bilder på, på vad du har i, i framtiden för oss. Hjälp oss att se det stora, men hjälp oss också att se... Vilka vi är i din stora bild Herre Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss också att förstå Och se vad som är nästa steg Om det innebär att du behöver Vända om eller byta riktning Så, så ber jag att du ska hjälpa oss Att, att våga göra det här. Om det innebär att vi behöver fatta mod Och kliva fram Eller ta tag i saker och ting som du har lagt på våra hjärtan Så ber jag att du ska göra det här. Men också att du ska ge oss som som ledare i församlingen, vishet och förstånd att kunna, kunna leda det här på ett bra sätt. Så att vi får vara med och se hur du bygger din församling här i Luleå. Hur du bygger ditt rike ut över stan och ut över länet och ut över världen här. Be vi om i Jesu namn. Amen.